Begisainago xerenten oreaz zurekin Pantzu erigarai eta RPI erikaz eletako eskolarekin RPI edo eskola elgretaratze baten egitea Makea lekornerekin probusatudu akademiak, bainan ez dute lekorneko borrasu ekolakorik nahi eletak galdatu Frances erakas lepoztu erdia ez du emanai inspekturaka Música Sindikatak berriz ere karrikan bihar funksio publiko kolangileak deitzen dituzte, soldatetan azken urte hauetan galdua ber eskuratziak aldatzen dute, prekalitatearekin gelditzia, baina sindikatak zatiturik daude eta biharko manifestaldian ere berriz agertuko da. Ogoitaboz turte euskal presoak, euskal erritik urrun eta espainat a frantzian barreatuak direla, amasei presuna hildirat arte ortean bideko istripuz preso horien bisitazerat soatzilarik, protestaldiak bihar ego euskal erriko irinagusietana. Aroa dionek. Eta mementoan iguzki espiderak, amar bat grado, dei pasaiabainan oroa, aroa iguzkitzuakon nendugu egun temperaturako goibat grado ingurukoak. Eta lehinik bai honan Le Kolomb izeneko erretreta etxeko zuzendari ohiaren hausia zen atzo, Juliet Morro idrugoita amalau urte afera 2000 eta behatzikoa da xarren estekatze, jaterat borxatze, kolpe maite epaitua zen bere pentsionerere jasan adazi tratutxarren gatik dena ukatzen du berak bakarrik zen gauaz adinatikoetaz, adinetakoetaz ardulatzeko geienak Alzheimer eritasunak joak eriza Baten lekukuta suletik abiatu zen inkesta Bainan administrazionia aspaldian jakinean zela Eta begiak esten zituela entzunda atzoko epaiketan Irurte presondegi erdia zurzia do gibelapenarekin Kondena hau galdatudu prokuradoreak Hau zirabakia den maiatzeren ogoita zazpian Akademiako espekturak ez du, eletako eskola publikoana francesesko erakasle postu erdia, atxikinaia, joan den maia zeren txeyan, eletako borraxoak errezibitu zituen, eta bere erabakia fermuazela jakinarazi, atik beste herri bat edo herri batzuekin, elgeretaratze bat edo erpi bat den usatzea proposatu die, panxikaran bide. Baduzon baitaste horai, Eletako Eskola Publikoko Burasoak mobilizatuak direla irakasle postu erdi horren salbatzeko. Baina joan den maia zaren bilkuran, beren esperantzak irauli dira, inspektore akademikoak argi utze baitu, etzuela gibelera teginen. Filipe Txepar, Eletako hau zapesa. Baduzarti urte konzatez uh, niztadak, saigarren urtiara problemena hori uh, badu lagur egian. Eletako hau Badu zarti urte uh, konzatez niztadak, uh, seigarren urtia da, problema hori uh, badula gure irriena. oro ukandu Francesco postu erdi hori, ahatika ortena, tlarkirandu galduko uh, duela. Ez eh. ez du uh, sobra utaik, jaz behia ukan ginin uh, postu erdi hori, baina behar ginin ertei batin, uh, grupuzman pedagogik enterkomunala, herri batekin edo uh, herri وقتنا بس الدواء والطاقه الضريه البرايه Eletako kontseilua elduden hastean bilduko da ikusteko zoin erirekin elgarretaratzen alditaiken erpei baten proposamenan luzatuz. Hauzo erri makea eta lekornedira diadanik erpei batean elkarretaratuak. Baina beste posibilitate batzu ere izan daitezke. Filipe Txepar. Gu bezazpadeko uh, nugalnean gira kolegioak eta denak uh, antu, uh, ezakit geho badu irisaiko uh, eskolle hori uh, ioliko eskollean uh, Soeendo. Ez da baidek segituko dute bera zonduko hasteetan, eretako hau zapezak azpimarratu daukun bezala. Darko da nena izan, helgenik e, eta ez bakarri gu, e, beste herriak ez dut epsik aldeiten. Guk e, alde inundu ez e, zakinua pastuko den menan, da hanitz likura in tafiteo. Argidenada, erpeia ezpada egiten, eletako eskolako erakasleak ogoita lau haur izan endituera elduden urtean, ama eskolatik zen bi mailera ino, bederatzi maila desberdin klase bakarrean. Eta eletako burrasuek Aratzalde berezibat antolatzen dute Ostiralia, nartxaldeko lauak Eterritai goiti, deneri idikia Eskolaren historiua goitara zikudute Eta beren mobilizazionearen Berri emanen Eta funksio publikoa Manifestatzerat deitu dute Sindikatek biarko Azken urteetan indizepundua pundua izan da eta berri zere Kondutan hartzia galde dute Soldatetan urte horietan galdu dena Rekuperatzia bitarteko gehiag go maitia prequalitatia de uhestantsia eta zerbitzu publikoak denen den bezala interes de ere galatuko dute chefe Jean-Pierre Echeveri eta lab sindikatzeko Jonida sola asken bost urte untan ondua da kentake eta edute dute senta estado go funtzionaldiak sobera eta tete europari buruz, liberaluz gara ekonomia batzu edin, eta langile eta nahi dute, pagara zi, zomet, uh, gastu. Madakigu uh, dola azimaitu urtean jadanik uh, funtzio publikoan uh, indize puntua bolkatua dela, hau da bizitzaren uh, balioa edo kostua goradoa, presioa goradoaz, baina gure soldatak uh, gelatua dira, orduan logika horrekin hautsi uh, nahi dugu. Orduan galitzen dugu orain arte galdutako arren berreskuratzea, eta bestaldere precaritate hori in eh, Galizia. Hortazgain hainbat sindikatek, pact de responsabilite edo arduraren itunari ezetza errepikatzeko ere baliatunari dute manifestaldia bainan CFDT eta UNSA estira eh, errependikapen edo aldarikapen unekin ados eta beste sindikatekin gabe manifestaldiaren ondarian joitia erabaki dute Jean-Pierre Txeveriz, CFDT-tik eta Joni Irasola labetik berriz Arrasoa beste sindikatekin naizusten beste gai bantzu, shaktu, ushaia mesala. Eta guk gaiak nasean mailean hau tatua da, elgarrekin sindikate luciak parixen ador tziren. Eta oidurik bat bala orduan EFZT eta UNTA elgarrekin egint dugu dokumento bat. Eta hor, parixeko berda utakto dugu. Eta sekiten dugu orduan bayonan ikan enda manifestabibat. Baina, nola bostean, doiziko jamahak eta erdietan. Niko ez dut sindikatuak ikuspegi ezberdinak izatea aski normala da. Justuki, bestela dena sindikatu batean inginateke. Baina, pentsatzen dugu, ezin dugula errealitatea bukatu. Eta edagina handia izango duten neurriak izango dira. Izan ere, arduraren zitun e, horrek, berrogei milarreko kostua izanen du. Eta kostu hori, betikoen bizkarrear eroriko da, eta ez da eroriko, nabuzien bizkarre, Haiek aiek, arinduko, a, arinduak izango dituzte. Horregatik ratzen dugu, be, bakotsak, bede ikus moldearekin, baina algarrekin joan gaitezen, oro har egoera ekonomiko eta neurri batzuen kontra borrokatzera. Manifestalia biargoizeko amarrak Giterditan abiatuko da Baionako geltoki pareko uh, Plazatik Ekonomia xailian Idause mendiko kaozo kooperatifak Aragiaren pikatzeko Atelier bat sortuko du maulen Hortarako lehengo ISPAK lantegiko eraikinaren parte bat Berantolatuko du Asuri ardi behi eta aserrien pikatzeko Milion bat euro investizamendu eginen du Eta laupa bost lan postu Sortuko ditu astapen batean Amarretara telzeko esperantzarekin Erraikitzela naka Iruz palau hilabete barneasi behar laizke Eta urte bat iraunen dute Ogoita bost urte gure bizitzeken jostatzen Dispertsua ito Una, zer lemarekin, elgeretara zera Dei egiten duen, ostegu nuntan bihar Etxera telkarteak, ego Euskal Eriko iriburuetan, duela Ogoita bosturte, mila behatzion Talargoita behatzian, asibaitzen Espanyol gobernua, Euskal Presuen uruntze Eta barreatze politika Orokor, sistematiko eta Publiko baten, ere maiten Sifre batzu, hain zinien, maiten ditu Etxera telkarteak, presuen Uruntzeko politika horren Salatzeko, urzi errazkin, boseram Hauri dara benetan, daturik gogorrena, nomasei pertsonak, beraien bizitzagaldu izana, errepidean, sakabanaketaren ondorioz, gero daude beste datu batzu, ba, direna gaztoekonomikoarenak, badibidez, media bat daukagu ateratak, teso bakoitzeko, E, aste buru bakoitzaeko bisita bateu, ba, irurogitamezortzi gastua gaztua dakarrela, aste ko, ez, horrek esu da, hilabetean, ba, milasirun dagoitamezortzi uroko gaztua dakarrela, eso bakoitzeko. Bisita bat egiteko, bat azbestean, milasirun kilometro egin beharra dauzkagula, senide eta lagunok, ba, gure senide lagunarekin berra bat minutu egoteko. Donostia Bilbo Gasteiz eta Iruñaan helgirretaratzea egiten du beraz etxe da telkarteak ostegun eurdi untan biaga. Hogeita hamar milun euroko isuna edo prosadura ezarridie Europar Batasunak araba Bizkaia eta Gipuzkoako deputuneeri opor fiskaletako dirua berantegi berreskuratziaregatika. Prozadura egierran Espainari ezagirio, Europar Batasunak, eta mirabeatzion talargoita ama hiru eta talargoita emeetziartian, empresak autonomia erkideguan plantatzeko eman diru laguntzak dira, horren abiapunduan punduan zerrote dira opor fiskal horiek intzargeta bederateta larogeita ha amau eta larogeita hemeretzia artean atzerriko inbertsioak erakartzeko diru laguntzak emaite erabaki zuen autonomia erkidegoak. Hainbat urtez beraz diru laguntzak banatu zitzaizkien hiruhun bat enpreseri. Bainan diru laguntza horiek legez kanpokoak zirela eta Europa rauzitegira auzitegiraio zuten enpresaaleakide batzuek. Honela, diru laguntza horiek itzultzerera behartu zituzten diputazioak. Dirua itzuli dute bainaan Gibellapenarekin itzultzea leporatu zaie, eta horre tik ukan orain isuna. Astapen batean berrogeita hamar isuna galdeginik ere azkenean hogeita milioitan gelditu dena. Norko du orain isun hori, dundiak ez jartzen nok beharko duen zehazteko momentuan. Bizkaiak lurralde bakotsak itzuli beharreko dirruren arabera ordainttzea proposatu zuen Araba horren kontraagertu da banaketa horrela eginik kaltea handiena berari eginen diolako. Gipuzkoak berealdetik ardura politikoak eskatu ditu opor fiskalak indarrean jarri zirenean eaiotak agintzen baitzuen araban. Europar batasuneko abokatu nagusiaren arabera, iru euntagoita bi milioi euro ziren itzuli beharrekoak, arabak euneko kasik irurogoita seia, bizkaiak euneko goita bata eta gipuzkoak euneko amairua. Eta erabakiari Baciali et c'est edo elegiterik yari ils sort du bat uh, gaurraldian baionako euskal museuan begisere atzo bezala mailats le quartier edo argitalicere noita markaren tobaketak Seiak etiquette dans l'ennie surdoit gogo etak je suis prierbel kezpena, Zaspiontan Libertitzeaz, Antion Lukuren Liburuaren aurkezpena, eta Sola Saldia, Antzerkia eta Toberen Inguruan, Nora Arbelbideren aurkezpenarekin, zorsiketa erditan, itxarobordaren poema irakurketa, lebi duna Maika Etxikopak eta Milen Sarierekin, eta pilotan kiroletan, eskerparetan nobekio egan, buruz burukako xabelketako finala zorsik errenak haste buruntan, hostiralian bergaran retegibi, ari da eskord Ien kontra, larumatian madera Bipartida Iruñan, jaunaren azabaleta eta onotik berroiz albixu eta igandian Eibarren xala barrio larren kontra hariko da